це ознака остатньої розпусти та недбальства у господарстві. Спосіб та характер огорожі, звичайно, також залежить від місцевих умов. Найзвичайніша огорожа в середній смузі України – це ліса. Майже завжди горизонтальна і тільки дуже рідко вертикальна чи скісна. На півдні, через брак хворосту, ставлять іноді огорожу з очерету, а іноді просто обкопують обійця ровом. А на схилі, що його становить викидана з рову земля, насаджують терен чи якусь іншу колючу рослину. У деяких місцевостях, де багато каміння, а дерева немає, як, наприклад, на Катеринославщині, ставлять огорожу з шматків плитняку чи іншого сланцю, складаючи його без цементу а в лісових місцевостях ставлять або баркани з дощок, або частоколи, а то, що обводять садибу огорожою з горизонтально покладених довгих жердин, як, наприклад, у гуцулів. Така сама огорожа трапляється де не на Волині, а у бойків ці жердини рубають на шматки та вбивають їх в землю або вертикально, або під кутом а іноді і зв'язують їх невеличкою лісою. В огорожі явна річ ставлять ворота, а іноді й двоє воріт. Найчастіше це просто грац ворота з дерев'яних брусів. На Волині їх часто підвішують до геляки, що йде від дерева під прямим кутом, і таким способом вони бувають з одного шматка. З вертикальним Круготочним бруском. Іноді ворота роблять з дощок, з більш-менш вибагливими вирізами. Іноді над ними споруджують цілий надвіз. А в старовинних козацьких садибах ці ворота, або краще сказати, брами, мали цілком монументальний вигляд. Як це можна бачити, наприклад, на відомому малюнку брами Лизогубової садиби в живописній Україні, небіщика Льва Жемчужнікова. До певної міри, коли не монументальний, то дуже тяжкий вигляд мають брами в деяких садибах на Угорській Україні. У селі Золотареві нам, наприклад, довелось зарисувати браму Човні зверху була ціла деревина, а масивний нижній кінець її давав противагу. І це дозволяло відчиняти цю занадто тяжку браму без особливого зусилля. Громадські спорудження В'їзд до села також має свою браму. Коли не в буквальному розумінні цього слова, то принаймні у вигляді куріння чи будки, де живе сторож, найчастіше якийсь старий чоловік, царинний дід, бо ж в'їзд до українського села, звичайно, звуть цариною. Це слово, дехто виводить його з румунського тара-тера, а в сербській мові це слово означає «митну заставу», поширене по цілій Україні. Та означає не тільки в'їзд до села, але й шматок землі засіяний та огороджений, а іноді також і вигон, тобто сільську площу. Часто в'їзд до села звуть іще «коловоротом» або «коворотом» хоч в'їзд не має в собі нічого, що виправдувало б цю назву, бо тільки зрідка там буває справжній коловорот, цебто ворота в формі щита, що крутяться навколо своєї короткої вісі. А звичайно, в'їзд до села або не загороджений нічим, або заставлений просто лісою з воротами та з для діда. Центр села часто являє собою вигон, тобто сільську площу, на якій найчастіше знаходяться зборня, одна-дві крамниці, корчма чи шинок, які заступила було так звана монополія,